А з конструктором грандіозна штука. Зарканеш його, дідусь, тобі гарантований. А в тебе ж дідуся немає. От і рванеш уже в мирний час. Чим тобі помогти. Примітка. Дідусь, так звали на фронті орден Леніна. Потрібен добрий перекладач з німецької, бо незручно тикати микати з ученим. «Попросимо капітана Васильєва, він з цими всіма мовами як Бог. Васильєв, мабуть, постійно потрібне тут. А я піду до полковника Воронова і скажу, що мені треба з Васильєвим проскочити на півдня до одної місцини. Полковник мені не відмовить». Васильєв був приблизно мого віку. Худорлявий, чорний, як жук. Гострий погляд маленьких чорних очей за скелець окулярів кулярів у залізній оправі. Хто він? Розвідник? Смершевець? Штабіст? на стерці жодної нагороди. Пересидів війну в глибокому тилу? Поки ми осягали залізну мову кулеметів, автоматів, мін, снарядів і бомб, він спокійненько вчив іноземні мови, і тепер він гелек, а ми темні і непросвіщенні, як задимлені солдатські казанки». Я позирав на Васильєва без особливої приязні, пробував відсунутися від нього подалі, ми з ним були на задніх сидіннях, йотков поряд з водієм Анатолієм. Він, мабуть, відчув мій настрій і, розуміючи, що мовчанка діятиме не на його користь, просто сказав. «Давайте знайомитись ближче. Я про вас багато чую, од майора. Заздрю всім фронтовикам. Сьогодні це краща половина людства. Я ж, на жаль, не навчений рядовий». «Капітан, – нагадав я, – це мені присвоїли, коли посилали сюди, може, для престижності. Я ніякого відношення до військової служби, за фахом лінгвіст. Порівняльне мовознавство, вчився в академіка Марра. В блокаду мав би умерти від голоду і холоду, але в Смольному потрібні були перекладачі, хтось порекомендував мене. Так я врятувався, був і біля Жданова, і біля Говорова, і весь час рядовий». «Ніхто в мене, здається, не помічав, і коли оце одразу капітан, то мені просто смішно». Йотков засвистів. «Ну, Василів, – сказав він, – кінчай з мемуарами і спробуй мене пересвистіти. Що в нас сьогодні? Опери, оперетки чи старовинні романси?» «Опери, – сказав Василів, – звичайно, коли не заперечуватиме капітан Сміян». Та будь ласка, вигукнув я, я би собі устряв, та, на жаль, крім народних пісень, нічого не знаю. Нескромничий сміян, засміявся Йотков, а червоноармійські, строєві, І по ескадронам байци а пісні з кінофільмів? Ти ж Лізавіта, Ну, хіба що, от бачиш, тут ми з тобою Васильєва заткнемо за пояс, а тепер ми з ним трохи посвистимо вищого класу. А вони стали, змагаючись, насвистовувати арії з опер, про які я ні сном, ні духом не віддав. Але це не принижувало мене навпаки. Рвало мій дух до тих вершин, на яких ще ніколи не був. Але до неодмінно повинен колись стати. Авдець ми поїхали в трьох – Попов, Васильів і я. Для маскування взяли старенький, коров'ячого кольору Адлер, на якому коляда мав звичай вирушати у свої спеколянсько-здобичницькі нальоти. І потихеньку покотили на той бік крайну, скромно вистоюючи у безкінечній черзі перед мостом, на силу просуваючись по мосту і запруджених військовими машинами правобережних передмістях. Часу було доволі, і я переповів Васильєву, як ставиться до його прикладацтва підвалкованих Дурас. У Васильєва від нестримного сміху навіть очі заслюзилися. «Я вже навмисно дратую його тим гладіатором», – сказав він. «Американці, як правило, ніколи не чули про Байрона. Зате англійці, почувши знайомі рядки, забувають про всю надігу наших щоденних справ і розпочинають зі мною філологічні дискусії. Дурас просто кажеться, а вдіяти нічого не може». «Ти вже хоч цього нашого німця не лякай, чимось там з Гете або Гейне», – попросив я. «Лякати не буду, але, мабуть, доведеться нагадати йому з Фауста. Тобто залежимо ми кінець-кінцем, а від того, що самі створили. Коли він стругав ракети, які били по Лондону, то навряд, щоб тепер його терзало каяття. Щось не помічаю я в німців цього почуття».